1, 2, az úcska színjátékunk? Nem! Én csak boldva járok. Sajnos kosztálom már nem. Nem! Vaj, Nem! Ahó. Elég! Kejfel Jancsi Piala Jánossal A spirit FM 876 on és az interneten Mit kínlódik már itt? Jó reggelt! Mikrofonpróba 1-1-1-2-3 egy, egy, egy, Mikrofonpróba 1-1-2-3 Úgy tűnik, hogy működ Mai menet közben kidel, hogy tényleg működ-e Ma a 2020. március 13-a van és péntek a lányom 22. születésnapja ő feltétlenül alszik még, és ennek következtében nem hallja a műsort, aminek meg vannak az előnyei, inkább előnyei, mint hátrányai. Boldog születésnapot kívánok neki! Úgy hozta a sors, hogy Honpola Krisztina lánya, Kiszeli Anna, március 15-én ünnepli a 18. születésnapját. Ez egy nagyon nevezetes születésnap, vagy legalábbis elvileg nagyon nevezetes hogy szerencsése vagy pehjes, hogy pont egy ilyen koronavírusos időre esett a 18. születésnapja. Hát erről nem nagyon érdemes beszélni, mert azt nem mondom, hogy ez van, és ezt kell szeretni. De a lányomnak, Hompola Honpola Krisztina lányának és mindazoknak, akiknek itt ma, holnap és holnap után van születésnapjuk, boldog születésnapot kívánok! Ez a műsor boldog névnapot, házasság évfordulót nem kíván, ezért engedjék meg, hogy erre külön ne térjek ki. Hogy hétfőn folytatom -e ezt a sort, arra azért nem tudok válaszolni, mert minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Így aztán, hogy lesz-e hétfőn műsor, az majd hétfőn derül ki, az egészen biztos, hogy ma egy kísérleti műsort hallanak. Nagyjából három percük van arra és ahhoz, hogy felhívjanak, Előbb egy édesanyjával beszélek, aki úgy döntött, hogy a gyerekét vagy a gyerekeit nem engedi iskolába, és vele beszélgetek erről. Utána felveszi a telefont, akkor Németh Sándorral beszélek a hídgyülekezet vezető elkészével. Majd Navracsis Tibort kapcsolom hajdan volt EU biztost Nyolc óra után Horváth Csabát. Zugló polgármesterét és fél kilenc és kilenc között annak függvényében beszélgetek Önökkel, hogy Önök egyéb iránt éreznek-e kedvet ahhoz, hogy velem beszélgessenek. 061-877 0877 ám oda még egyszer 061- 877-0877 az elérhetőségem. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznakról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János korhatáros, 14 éven aluliaknak nem, felette is az igen korlátozott, mértékben ajánlott termék megjelenítéssel agyonpakolt műsorak. Amennyiben nem hívnak, abban az esetben az idő szűkösségen miatt én fogok telefonálni. Saturday, jó reggelt lehet. Köszön, én is köszönöm. Egy nagyon rövid felvezetést engedjenek meg. Egy Facebook ismerősömnek olvastam a levelezését egyáltalán az elmúlt napokban. Hihetetlen mennyiséget töltök a világhálón. Egész egyszerűen azt nézem, hogy mi történik a világban. Annak egy részét elhiszem, egy másik részét nem. Próbálok tájékozódni. Érnek benyomások. Figyelek arra, hogy mások hogyan reagálnak arra, ami most a világban zajlik. Mi ketten nem ismerjük egymást, ennek a Facebook levelezésnek, ami ott folyt, egy központi témája volt, így szólt a kérdés, mindenki elengedte-e suliba a gyerekeket, és számosan hozzászóltak, köztük ön is, és azt írta, olvashatom? Azt írta, hogy én megtettem, de kértem írásban az iskola jóváhagyását, aztán 20 perce meg is jött a hivatalos tájékoztatás, hogy hozzájárunk azon szülők döntéséhez, akik megelőzésként otthon tartják a gyermeküket számokra. Ezen időszakot az intézmény igazoltnak tekinti, majd később írja, hogy legyen meg írásban, egyébként meg nem jött volna válasz, akkor is így döntök, ez meg a szokásos tudatosság, illetőleg tudatosságom. Ezen kívül pedig azt is érzékelteti, hogy ez egy alapítványi magániskola, ezt most itt nem mondanám meg, ha önszükségesnek tartja, akkor elmondja, nagyjából öt percünk van, maximum hat. Azt legyen szíves elmondani, hogy végül is mi vette rá arra, hogy így döntsön egyedül a férjével, hány éves gyereket, hány éves gyerekeket érintett, és mit gondol, hogy ez egy jó döntés-e, kibáztatja-e a kormányzatot, hogy nem zárta be az iskolát, és akkor erre nem lett volna szüksége, mert egyébként ez automatikusan bekövetkezett volna. Ha Tud, akkor egy olyan öt élmény beszámolót adjan, hogy nekem csak muszájból kell ilyen kérdeznem, és még egyszer, ha gondolja, akkor mutatkozzon be, ha gondolja, nem. Figyelek! Jó reggelt kívánok, igen, bemutatkozom, az hívnak, és egyébként egy személyes operatív törzsként hoztam meg a döntésemet, mert hogy egyedül nevelem a két fiamat. Egy négy és fél éves óvodáskorú gyermekről van szó, és egy 14 éves általános iskolás nyolcadik osztályos gyermekről. A döntésemet, amit egyébként szerbe este hoztam, tehát tegnap előtt az előzte meg, hogy az óvodától kaptam egy olyan írásbeli tájékoztatást, hogy az a szülő, amelyik úgy gondolja, akkor igazolás nélkül az óvoda, 13. kerületi óvoda engedélyezi, hogy otthon tartsa a gyermeket. Magyarul, hogy az óvoda kezdeményezte ezt, illetve az első lépés az óvoda részéről történt? Így van, és ugye ezzel párhuzamosan én olvastam azokat a híreket, hogy ugye szomszédos országainkban uh, gyakorlatilag ugye már bezárták az intézményeket több-több országban, ugye a ma reggeli friss információk szerint most már 26-nál tart ez a szám, tehát 26 országban zárták be az iskolai, óvodai, bölcsödei intézményeket. Szóval ez elindított bennem uh, egyfajta gondolatmenetet, um, egyáltalán nem vagyok sem a szuperoptimizmus híve, tehát, hogy ó, minden rendben lesz, sem pedig a keltés, tehát azt gondolom, hogy a kettő között van, van egy bizonyos tudatosság uh, mesdéje, és azt gondolom, hogy, hogy ugye általában mindig a lényemnek a, a bizonyosságából hozok választásokat, ezért gondoltam, hogy én ezt így megvizsgálom magamba. És amikor ugye hazahoztam a, a kisebb gyermeket az óvodából, és egyébként azt láttam rajta, hogy hát egy kicsit azért taknyos ez a gyerek, meg én belenézek a torkába, tehát nyilván rutinosz szülő vagyok, mert van egy tíz évvel idősebb, és azt látom, hogy egy picit pirosabb, akkor így végigfuttattam az agyamon, hogy mint egyébként egy bármilyen influenza esetében ugyanezt teszem, Hogyha meg tudom előzni azt, hogy mondjuk durvább lefolyása legyen ugye a gyereknél az influenzának, akkor fogom és itt tartom, Mert lehet, hogyha még egy napot, két napot engedem az óvodai környezetbe, akkor sokkal durvább lesz a helyzet. És ebből a szempontból én ugye szerencsés vagyok, és tudom, hogy ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják megtenni, és, és ezzel ne hibáztassák magukat. Tehát én ugye szerencsés vagyok, tudom azt mondani, hogy oké, okay, stop, most azt a választást hozom, hogy innen kezdve itt dolgozom, megoldom a, a Nagyjából két, a két és fél percünk van a nagyobb gyerekkel kapcsolatos döntés, hogy született? Az nagyon egyszerűen született. Tehát összehívtam a gyerekeket, és elmondtam, hogy én, én ezt a döntést hoztam. A nagyobb gyerek nézett rám, hogy át, figyelj, biztos, én azért mennék Súliba. Mondtam, hogy oké. Okay, Itt szóval egy másodpercre ellen... meg a kisebb gyereket, kevésbé a nagyobb gyereket, inkább figyelembe véve, mennyire tájékozott az életkorának megfelelően arról, ami egyébként most van. Tökéletesen teljékozott okay. mind a kettő. Akkor tökéletesen, tölve. így van, tehát ez már nem mosztrány nyilván nem. tehát a kisebbik uh -huh. már egy hónappal ezelőtt előadást tudott volna tartani a koronavírus. Oké, okay, tehát akkor konzultált és... velük, kicsit csodálkozott. Milyen módon, mennyiben befolyásolta, vagy befolyásolta volna, hogy ehhez egyébként az alapítványiskola hogyan viszonyul? Hű, megfogott János Igen, tehát nekem És ezért is kértem írásban Tehát én írásban is tehát megírtam az iskolának Hogy én így döntöttem És azt gondolom, hogy ha én az egyik gyermekemet az itthon tartom Akkor kutyakötelességem a másikat iskola Mert semmi értelme nincs az egésznek És kértem az, íre, az iskolának az írásbeli jóváhagyását Pontosan megelőzve azt Hogy nehogy ebből a gyerekemnek olyan gondja legyen Ha hogy nem, legy nem jött volna ilyen engedély az... Vagy később jött volna Akkor is megcselekedte volna ezt? Akkor is megcselekedtem volna, így van, lehet, hogy egy picit erőszakosabb lettem volna. és akkor Ők most telefonál... kvázi karanténban vannak, vagy, vagy otthon vannak, de közlekednek, találkoznak másokkal is. Nem, nem találkoznak, ők kvázi karanténban vannak, így van, így van. Tehát it itthon vannak a gyermekek, és gondolom, az. Az, amit ez... tett, az óhatatlanul kritikálja-e annak a gyakorlatnak, illetve annak a gyakorlatnak a hiányának, ami ma az országban nincs, vagy ez így nem meg megnyilvánulni? Annyit szeretnék erről elmondani, hogy én, én nem mondhatom azt, mert ugye nem vagyok szakértő, hogy nagyon nagy a baj, de hogyha ha hozzá tudok tenni, hogy ne legyen nagyon baj, egyéni szinten, egyéni felelősség szinten, és uh, igen, van olyan, hogy az ember mondjuk túlbiztosítja magát, de mi van, hogyha egyszerűen csak megteszem azt tőlem, uh, amit lehet. Jó, de magyarul a, a... lelkiismerete most tisztább, mint hogy ezt nem tette volna meg. Abszolút, teljes mértékben. El kell, hogy köszönjük önök, hogy hallottam, őszintén sajnálom az apropót. <laughs> Jó itt van egyébként együtt, köszönöm szépen. Viszont hallásra. I come from Hungary, center of the world. Panymai, russki, und deutsche, bitteschön. My country's Célavi, ain't this in Sirifat. Puska-sirci, sorry, is just a memory now reggelt, reggőfiai János vagyok the lehet? System vagyunk a vonalban német Sándor vezető lelkész hídgyülekezet, hígy, akit biztos, hogy nem hívtam volna föl, a kelyfejöncsének nincs olyan kötelezettség, hogy bárkit az egyházból meg kell, hogy szólaltasson. Most azonban egy delikát pillanat van, az követően, hogy Gulyás Gergely szerdán tartott vagy csütörtökön tartott, nem, szerdán tartott sajtótájékoztatója után egy kérdése elhangzott, hogy van-e bármilyen direktíva az Isten és erről az volt a válasz, hogy itt tárgyalások folynak. Semmilyen Zsolt azt írta, hogy a magyar állam a szentmiség és Isten tekintetében nem ír elő semmit az egyházaknak tiszteletben tartva az egyházak szabadságát. A százfő feleti beltéri rendezvények megtiltásával összefüggésben azt javasoljuk, így semmilyen Zsolt, hogy a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban Szentmisét és istentiszteletet, hiszen így arányosabban oszlanak meg a hívők. A közmédia felé jeleztük, hogy fontolják meg a Szentmisék-Isten megfelelő közvetítését, egyébként ezügyben értő fülekre Talált nagyjából egy negyed óránk van, az nem kevés, de rengeteg téma van, amikor a hídgyülekezett hit hitparban lévő rendezvényeiről gondolkodtál, illetőleg akkor, amikor a vidéki eseményekről gondolkodtál, azt megelőzte már-e e, Gulyás Gergely sajtótájékoztatója, vagy azután gondolkodtál azon, el, hogy mi a teendő? Jóan megelőztük azt miniszternek a sajtótájékoztatójá, mi már körülbelül két és fél hete dolgozunk, tervezünk, hogy hogyan tudjuk átalakítani a közösségnek a hitét, hitéletét, ha Magyarországon is a koronavírus fertőzés betör, illetve a fertőzőboszpontok jönnek létre. Tehát minket nem ért válasza. Uh, itt Budapesten ülettek vidéken hány olyan esemény van uh, erről nem biztos, hogy tájékozottak a hallgatók, amelyet egyébként ez a mostani szabályozás helyzet érint? A gyakorlatilag minden rendezvényünket érinti, mert a hígyülekezetének a rendezvényein szerd a szombat hétvégeken tömegek lesznek részt, tehát ezeren, és nyilvánvalóan hogy Magyarországon talán a, a ilyen szempontból folyamatosságában nézve a így gyülekezetét érinti leginkább a koronavírus fertőzésnek a terjedése. Alapvetően a számosságok, a, Nyilvánvalóan, hogy nagyon sok fiatal jár a gyülekezetbe, idősek egyaránt és uh, kapcsolatuk van, tehát maga a gyülekezetnek az összetétele is sebezhetővé teszi a gyülekezetet. ezen kívül a híd gyűlökezete uh, nemzetközileg egy ismert ébredési központ, különösen Európában, de egész világon, tehát Bél amerikából észak amerikából Afrikából, mondanám minden kontinensről, szinte minden hétvégén vendégeink vannak, tehát ezek ebből a szempontból is nekünk át kellett gondolni, hogy hogyan időszakban. Felállom neked a lehetőséget, ha gondolsz, reagál rá, ha gondolsz nem. Mennyiben fontos a többi egyháznak az ehhez való viszonyulása, illetőleg volt-e az egyházak között bármilyen egyeztetés? Ez két különböző kérdés. Hát nyilvánvalóan, hogy amire utaltál a Semén úrnak a nyilatkozatára, hogy ő a felelősséget az egyházhoz, lelkészeknek a kezébe toltam. Vagy a Itt meg kell, hogy álljunk egy toltam. pillanatra. Az állam és az egyház szétválasztásából adódóan ez egy evidens döntés, hogy ez döntsék el. Én úgy gondolom, az én értelmezésem szerint evidens, mert ugye a törvény és az különböző egyezmények, ami az állam és az egyházak között, melyek legalábbis léteznek, szabályozzák a kapcsolatot és biztosítják az egyházaknak az autonomitását. Most például a Katolikus Egyháznak, amelynek nemzetközi központja van, nyilvánvalóan ilyen területen, vagy ilyen ügyekben, Vatikán mi a végső döntés, és nekünk, ahol nemzeti egyházról van szó, tehát a központunk nem külföldön van, hanem itt van Magyarországon, Budapesten, a felelősség a mélyen. Én úgy értelmeztem, hogy hogy természetesen minden szempontból emberi, morális, jogi felelősség a miénk, annak ellenére, hogy a, a, a nyilatkozat az egyházaknak a szabadságát hankriózza, de viszont a szabadsággal az egyházak képviselőinek felelősséggel kell élni, mert tisztában kell lenni az, hogy a közegészség az, az közegészséget az egyházaknak, Básik teleten vagy megszólalsz, vagy sem, belegyed, vagy az egész nyilatkozat, vagy beszélgetés csak így jöhetett létre, ez egy tegnapi hír, mely szerint Rómában csütörtökön elrendelték a katolikus templomok bezárását Angelo de Donatis bíborosnak, a Római Egyházmegye Vikáriusának rendelete várható, a legalább április harmadikáig érvényben marad. Több mint 901 egy egyházközség és történelmi templom van. Itthon úgy tűnik, hogy a katolikus püspöki konferencia egyelőre még ilyen döntést nem hozott. Uhajtasz-e ehhez kommentárt fűzni, vagy mehetünk tovább? neked mondani, ezzel kapcsolatosan köztudott, hogy a rendszeres járók, mivel hogy én is katolikus háttérből jövő személy vagyok, azok idős, 70 vagy higgykezete 5 pontban foglalta össze a teendőket, beleértve, hogy kimondta, hogy a március 11-i istentisztelet elmarad. Az első pont itt szól, a Budapest hitparban az istentiszteletek a meghatározott ideig nem kerülnek megrendezésre, online ige kerül majd sor, kérjük kísérjék figyelemet a tájkoztatóinkat, hollapunkon és csatornáikon és felsorolás. Tegnap arról kaptam tájékoztatást, hogy ezügyben jelöntős előrehaladás történt, és hogy milyen csatornákon és hol, azt ha gondolod, elmondhatod, lesznek majd a közeljövőben online istentiszteletek, amelyeket a hívők otthonaikban, rádión hallgathatnak és televízión nézhetnek. Értek számítógépen? Így, így van. Tehát mi is fenntartjuk ezt a lehetőséget magunknak, hogy száz fő alatti összöveteleket tartani fogunk. Ezt természetesen rögzíteni fogjuk. Például ezeket e, a, rakjuk ki az internetre, illetve e, még vannak olyan istentiszteleteink, amelyet a, az ATV-nek a Vidámvasárnak műsorában nem sugárosztott le, e, és azután pedig e, Mely a birodalmak és a Biblia viszonyát, kapcsolatát vizsgálja. Tehát ezek az adások mennek. Ezen kívül az ATV Spirit, ha jól mondom a nevét, Jó. <gül> ben egy új sorozatot fogunk elindítani. Nem be Sándor beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése. Minden összejövetelen törekedni kell arra, hogy a résztvevők minél nagyobb távolságban legyenek egymástól. Ez a harmadik pont, a negyedik pont, az Isten észleletteken kizárólag 60 év alattiak vegyenek részt. Kérjük a 60 év felettieket az védelme, érdekében kerüljék a nagyobb létszámú rendezvényeket, és az ötös pont a külföldről hazatérők 14 napig önkéntesen maradjanak otthon, és sem ők, sem a velük közvetlen érintkező családtagjaik ne látogassák a rendezvényeket, kérjük az egyház tagjait, ha van rá, mód mondják le, illetve halasszák el külföldi utazásaikat a következő időszakban. Azt kérdezem tőled, hogy mi a hígygyülekezette főiskolája kollégiumának a neve, vagy ez a meghatározás ennek a kollégiumnak ez így megfelelő? Hát diákotthon kollégium, de természetesen már sokan elhazaföltöztek, akik nem tudnak elmenni, például Afrikában. Hány, kollégium, hány kollégiuma van a hígygyülekezetének? Van egy a hitpart területén, és van a Szent László téren Összesen körülbelül, körülbelül nem pontosan, hány férőhelyjel számol ez a két kollégium? Hú, körülbelül nagyságrendülök? Több száz? Valószínűleg. Nem megfog ki, a, ki az, aki az ügyben dönt, hogy mi a poliszi az ügyben, hogy az ott lakókkal mi történjen, miközben direktíva van arra nézve? A Szentpál Akadémiának a vezetője, a rektora, ők és egy jogászok tegnap ezt elemezték, és tájékoztattak erről engemet, úgyhogy a jogszabályokat be fogják tartani, de újra ismétlen, hogy vannak olyan afrikai diákjaink, illetve ukránok is, akik nem tudnak elköltözni ezért ők ott fognak, ott fognak maradni, mint ahogy a jogszabály, vagy a rendelet ezt lehetővé teszi. Az, hogy afrikai és ukrán diákok vannak, az elmúlt időben milyen mértékben figyelte a főiskola, a kollégium az ő utazásaikat, hogy honnan érkeztek, és hogy Rendszeresen, valószínűleg... rendszeresen figyeltük, természetesen hogy az igazi tényleges kereszténységnek egy jellemzője, úgymond a világosságban való járás. Tehát, hogy nem titkolnak, hanem őszintén föltárják egymás előtt, hogy szálltál, hol vannak, mit csinálnak. Mert egy igazi kereszténynek nincs mit rejtegetni valója. Nem, sőt, ahogy mondjuk, nem sötétbe jár, Nem világosság. Azt kérdezem, hogy amíg az Isten tiszteletekre nincs rá az államnak, az, hogy a kollégiumi elhelyezés hogy alakuljon, az merőben más jogi terület? Más, azért más, más, más. más. És e tekintetben, anélkül, jogászkodásra akarnálak bírni, a kollégiumok és mondjuk a szállodák közötti különbséget érdemes nézni, vagy ezzel most ne téged fél 8 öt, egy perce? Hát, talán ezzel nem foglalkoznék a turizmusról. Nem, úgy értem, hogy ha az egyik, ha a szállodák nyitva lehetnek, akkor vajon a kollégiumokat miért kezelni? Ez egy jó kérdés. Jó kérdés, mert kétségkívül a legben szerintem nagyobb a fertőzés veszélye, mint a kollégiumunkban. Abban az esetben, hogyha a kollégiumban például ilyen porosz-szerű higiéniai szabályokat vezetnek be, és egy olyan vezetés van egy kollégiumban, amely képes ezt betartatni, akkor uh, én is azt gondolom, hogy ebben, e, vagy nem tudom, mit gondolsz, de én ezt ilyen módon ellentmondásosnak látom, de a, a rendszer, rendszer, rendszer, ami most van Magyarországon, amit a, a, a, a, a, a egészséggel kapcsolatosan tele van, -e azt gondolom, ilyen ellentmondásokkal, lyukakkal két kérdés maradt, az egyik az, hogy vasárnaponként a közmédiát, tehát meghallgatták Sámi és Zsolt szavát, a különböző felekezeti magazinok és Protestáns protestás istentiszteletek közvetítése mellett katolikus misét is fog közvetíteni. Most vasárnap, tehát holnap után, délután 6 órától a Budapest újpalútai urunk színe változása a Boldog Salkaházisára templomban tartott misét közvetítik, majd a Dunavöldön és a Kossuth rádióban. A közvetítésen lehetőséget szeretnénk teremteni azoknak a nézőinknek, akik nem tudnak vagy nem szeretnének kimozdulni otthonra ebben az időszakban, de igényük van a közösségi vallási tartalmakra. A Duna Televízió műsorstruktúrája ezért határozatlan idei hétvégén egy misét Isten tiszteletet is sugároz. A közvetítések időpontját folyamatosan közzétesszük, nyilatkozta Medveszki Balázs, a Duna televízió csatornaikazgatója Nézd, ez minket nem érint, mert a hígyülekszerről ebből kivarra kezdve. Soha nem ajánlották fel, vagy ha ajánlkoztunk, soha nem fogadták be, fogadtak be bennünket. Kivétel a 90-es évek eleje volt, de azóta nem, de előttünk a a, a, a, a közmédiának az ajtajában van zárva. De utolsó utolsó kérdésem pedig, hogy felajánlom neked azt a lehetőséget, hogy élsz-e azzal, hogy te, aki egy vallási és vallásos ember vagy, akarsz-e, vagy hited, nem, elnézést, nem, nem köszönöm. köszönöm, köszönöm a kiegészítést. Hitet van, nekem is van, de egyrészt nekem. Más hitem van, és nem is vagyok eléggé félkészült e tekintetben, vezető lelkésen vagyok. Van-e van-e neked verziód arra nézvést, hogy ez a koronavírus most, 2020 februárjában, márciusában miért támadt az emberiségre, vagy ezt a kérdést köszönöm szépen, és nem uhajtod megválaszolni leginkább azért, mert hát vagy nagyon nyilván hosszú, nyilván vagy nagyon rövid, vagy nincs. Nyilvánvalóan a keresztény, illetve bibliai világnézetből fakadóan ez egy nagyon is aktuális, nagyon is lényeges kérdés, amit feltettél. És ugye általában azért nem szeretnek spirituális, illetve bibliai idealizmus alapján gondolkodó emberek ezzel kapcsolatosan vélekedéseket megfogalmazni, vagy akár álláspontot, vagy meggyőződést, mert ugye a materialista, ateista, a honfitársaink általában ezt kinevetik. De hát kétségkívül vállalni kell a hívő embereknek az, hogy a saját világnézetüket képviseljék. Én azt gondolom, hogy ez semmiféleképpen nem mondható áldás, ahhoz öt Mózes a Tórában világosát teszi, hogy mi tartozik az átok és az áldás közé, ez egyértelműen, a azonisítható módon, ez átok. Hogy miért van átok, néha az emberiségen és miért fut végig egy ilyen ítéletszerű folyamat. Ez egy egyébként nagyon meglepő volt, mert ugye megszoktuk a háborúsat, többi, hogy ezeket azonosítjuk ítélettel. Ez, ez az mondom, minket is, engemet is váratlanul ért. Nem gondoltam volna ezelőtt a néhány hónapja, hogy ilyen helyzet tud kialakulni, hogy ilyen módon el tudja az ember veszíteni a szabadságát. A mozgásra, és sok minden másra is. Van, Van oka? Van a kétség kívül, a Biblia alapján ez nem más, mint Isten elleni lázadás, tehátnak a következménye, de újra mondom, hogy ez a bibliai idealista világnézet alapján. Mózes azt mondja, hogy ha hallgatok Isten igényére, megtartjátok, megcselekítek, akkor áldást bocsátok rátok. Ha nem, ha hallgatok Isten igényére, akkor annak a következménye az átok. És az átoknak sokféle formája van, például járványok, a halálok, egészségnek az elvesztése, balesetek, háború. De ennek az időtartama és a kiterjedése az már nem olyan, amire te tudnál válaszolni? Az időtartalmat nyilván be lehet folyásolni a megalázkodással, imával, Istennel való beszélgetéssel, könyörgéssel hogy Istennek az irgalma, a, mert ez nem közvetlenül, ugye van még egy, egy nagyon fontos ide, világnézeti probléma ezzel a jelenséggel kapcsolatosan, hogy közvetlenül egy ilyen csapás mögött kiáll, mint szellemi lény. Úgy mondom, most ezek olyan fogalmak, amelyek nem matrista világnézeti fogalmak, hanem a bibliai idealista a világnézet alapján álló fogalmak. Én nekem a véleményem szerint nem Isten áll, hanem az Isten ellensége, mert van őrnök. Ő róla mondja Jézus, hogy egy embergyilkos volt kezdetektől fogva, berisítől fogva. Tehát itt a, a Bibliának az első fejezetében, a, a harmadik fejezetében leírt történetre utal, hogy a fő célja az embernek a megölése, elpusztítása, élet, minőségének a lerombolása és megosztani az embert az értékeitől, emberi méltóságától, egészségétől, jövőjétől, perspektívájától, körülményének a teljes ellehetetlenítése. Tehát nagyon sok olyan dolgokat az Isten ellenségének a feladat körébe, amelyel szemben, minden normális, civilizált ember világnézettől függetlenül küzd és harcol. Mert mi, mi, miért harcolunk legjobban. A halál ellen, a szegénység ellen és az egészségért. Sarszulunk. Jó rétért! Nagy, nagyon örülök, hogy igen őszintén sajnálom az apropót a gyülekezetnek, szeretteidnek, és természetesen a rádióhallgatóknak és azoknak a hozzátartozóinak, tehát így egyre nagyobb körben kívánom azt, hogy ha betegek gyógyuljanak meg, illetve ne betegedjenek meg. Köszönöm a rendelkezéset. A Vigázzanak és imádkozzanak. Jó egészséget kívánok a hallgatóknak, és neked is János. Nagyon szépen köszönöm visszatáláson! Önök német sándor hallották, a hídgyűlökezet vezető lelkészét. Jó reggelt lehet! Navracsics Tibor van a vonalban. Életet talán nem érte engem félre, annak idején volt egy film, az volt a címe, hogy MES, és ez a koreai háború idején zajlott, és az Elliot Good és a Donald Sutherland két sebész volt, katona orvos, és hát ki nem látszottak a vérből, egyfajtában operáltak, hihetetlen jókedvűek voltak, és az a borzalom, amit egyébként a tevékenységük jelentett meg, hát amit maga a háború okozott, azt ha nem is tudta felettetni az a világ, amit ők ott létre hoztak, de elemükben voltak a szónak abban az értelmében, hogy hát mikor tud dolgozni egy katona-orvos, ha nem háború idején. Ezt elsősorban azért bocsájtottam előre, mert ha bár nagyon furcsán viszonyulok a jelenlegi helyzethez, mérhetetlen befogadási kényszerem van, és iszonyatosan nehezen emésztem a dolgokat, tehát ez hogyha az ember a gyomrát megfeküdné, de szerintem egészen pontosan fejezem ki magam, de egy olyan ritka lehetőséget teremt a számomra, amely soha többet nem fog eljönni és utólag, hogy mit fog okozni azt nem tudom, de alatta az embert ezek a gondolatok annyiban kötik le, amennyiben ezeket a gondolatokat megfogalmazza majd tovább is, még különös tekintettel arra, hogy pont két hete beszélgettünk arról, hogy engem mindig a világ működése foglalkoztatott, miért működik hogyan létezik ugye szerelmi bánatos súlytos tro trolibus vezetők bemennek és vezetnek trollibuszt, és bár most csak szerelmi bánatuk lenne de már nem a szerelmi bánat az, ami befolyásolja a világot. Anélkül is konkrétumot kérdeznék. Az a folyamat, amiről én beszámoltam, amiben a bőrömön, az orromon, a fülemen, a szememen, a számon, minden érzékszerven keresztül jön be mindaz, ami ma a világban zajlik. Az önnél, Navracis Tibornál hogyan zajlik, és őszintén remélem, hogy érthető a kérdés. Érzthetően maximálisan figyelek én is, hát persze van ennek egy szubjektív része az ember nézi saját magát, meg a családját, hogy, hogy ne, ne keveredjen bele az örvénybe, vagy szóval, hogy mit lehet ez ügyben tenni. De másrészt egy már teljesen másik sikon meg maximális érdeklődéssel és kíváncsisággal várom, ha ez nem tűnik nagyon profánnak, hogy... hogy meg nyilván erőben beszélünk, illetve a járány hatásairól, a társadalomra és emberi kapcsolatokra milyen hatással lesz. Mit tapasztal? Még inkább a várakozást. Tehát nem, nem tudok még... Ami, ami érdekes, ugye nekünk az egyetemen, szertától nincsen oktatás az egyetemen, ugyanakkor mindez idáig. A körlevelekből úgy tűnik, hogy nem fognak bezárni az egyetemet, mert az oktatóktól elvárják, hogy a munkahelyi kötelességeiknek tegyenek eleget. Ugyanakkor átállunk majd egy távoktatásra. Ami Amire milyen mértékben áll például konkrétan önkészen. Mit értünk távoktatáson? Ha online előadások, ha online előadásokat, akkor mérsékeltem, ha kötelező iradalom megadása, írásbeli konzultáció, dolgozatok, otthon, tehát házi dolgozatok írása és azok értékelése arra maximálisan az eddig is volt. Az online, hát az online, nem tudom, hogy ugye még, még nem alakult ki, hogy akkor mi lesz. Az online előadásoknak szerintem a technikai feltételeim ma még Magyarországon korlátodottan csak rendelkezésre. Mondom, hogy hallgatói oldalról is, tehát egy-egy hallgató számára sem nyilvánvaló, hogy 10 órakor elköszön a szüleitől vagy a barátnőjétől, barátjától belül a szobájában, megkapsulja a gépet, és meghallgatja nauracsics előadását Skype-on, vagy nem tudom. E tekintetben de... hihetetlen érdekes hír volt, hogy uh, hihetetlenül megnövekedett a laptop vásárlások száma az elmúlt napokban. Na ez, ez, tehát ez, ez, ez az, ami, ami nagyon érdekes, hogy miközben folyamatosan beszéltünk, beszéltek, írtunk, írtak emberek arról, hogy véletlenül a digitális forradalom majd át fogja alakítani az emberi kapcsolatokat, és, a és többi, de lehet hogy, most, lehet, hogy most ez a kényszer ez valóban egy, egy, egy ponton átlöki az emberi kapcsolatrendszerek fejlődését, és lehet, lehet, hogy nem, lehet, hogy két hónap múlva, vagy fél év múlva egy hatalmas sóhajjal, megkönnyebbült sóhajjal térünk vissza arra, hogy a, a, a mai kapcsolatrendszerünk az gyakorlatilag a személyes találkozásokon alapul. Tehát Igen. bármennyire is vannak olyan technikai eszközeink, amivel a távollépőkkel is tudjuk tartani a kapcsolatot, de ha valami fontosabb meg akarunk beszélni, akkor személyesen találkozunk, régen láttalak hiába beszélünk ma pont a telefonon, de akkor is. Itt meg egy pillanatra, ide visszaköthetünk. Tegnap Dobrev Klára arról beszélt, hogy például az Európai Unióban, tehát a parlamentben egy csó dolgot meg lehet csinálni homofizban, de szavazni csak személyesen lehet. Vajon például ebben lesz-e változás, amely imáról, vagy azt követően is fennmarad, hogy a koronavírusnak hál' Istennek se híresen nyoma nem marad? Azért nehéz kérdés, mert ez vezet oda, ami a mai, vagy a kortárs demokráciák egyik, egyik legnagyobb problémája, az az elektronikus szavazás problémája is. Tehát lehet -e elektronizálni az állampolgári részvételt, mert... Ilyen ebben nem alapvetően nem a bizalmatlanság, kérdés. vagy a hackerek tevékenysége jelenik is. meg, vagy mi? Is... És az is, hogy a demokrácia azért nem csak technikai folyamatok összessége, hanem egy rituális, osz szindultóan fogalmazni. Jó, de ha most Lális. nagyon pimaszul és nagyon frivalú fogalmazok, akkor amíg a szexuális élet nem pótolható e, ilyen módon, addig a szavazás az ebből a szempontból annyira személyes cselekedet, amit nem lehet egyébként ilyen módon pótolni. Legitimáló cselekedet. Még ha nem is látják, de látni lehessen azt, hogy az ember ott van és szavaz tehát részt vesz a munkában. Jelen tehát amíg a parlamenti van, szavazást, hogy a szavazók hogyan szavaznak, az egy, az egy egészen más tészta, mint hogy maguk a képviselők hogy dolgoznak, a jól értem. Ö, hát olyan értelemben, nem, hogy a képviselők személyes részvétele is meg. Kíván, így, így, így, így, így, így. hogy szavazni ola... lehet elektronikusan, de mármint van, ahol lehet, de nem lehet ugyanakkor ezt megtenni a... de, de ott is mindig vitatják. Tehát ez Igen. ott sem egy, egy, egy elrendezett kérdés, hogy akkor mostantól online szavazások van. Az Ennek az, mi a, a filozófiája? Egyrészt van egy technikai félelem, vagy bizalmatlanság, hogy bárki bele nyúlhat a mm -hmm. rendszerben nincsenek biztos informatikai rendszerek. Másrészt pedig szerintem ez, hogy, hogy a, demokra, tehát a demokrácia közvetlen emberi részvételés és jelenlék nélkül meghal, Tehát a gyártási okay. folyamatá válik. Elfogadom, amit mond? Mi van olyankor, mint most? és most hát majd vasárnap meg fogjuk látni, hogy Franciaországban első önkormányzati választások önkormányzati választások első fordulója óriási téttel, hiszen nem kisebb, nem kisebb dologról van szó, tulajdonképpen, mint hogy a Macron elnök pártja és gyökeret a helyi francia politikában. Ugye a francia politikában ez a helyi szint a legfontosabb. Tehát nem, nem véletlen, hogy minden országos politikus arra törekszik, hogy valamelyik városban polgármester is legyen, mert a mert a helyi szint az, ami az igazi bázist adja, és ugye a, a La Repubblica Mars, ami, ami a Macron által gründolt politikai párta a 17-es elnökválasztás után, ez idáig nem igazán tudott megjelenni a helyi politikában, és most arra készül, hogy, hogy megjelenjen, kérdés, hogy mennyire fog sikerülni, de ami a témám szempontjából érdekes, mert Franciaországban ez a legnagyobb téma most, hogy el kellene-e halasztani a választásokat, vagy nem? Vagyis a szóba se kerül, hogy lehet-e úgy technicizálni a választásokat, uh -huh. hogy, hogy nem, nem jelennek meg a, a szavazóhelyiségekben az emberek. Hogy ez milyen siker, milyen részételi arány, ez milyen siker lesz? ez hát nem sokat elmond arról, hogy az emberek a... Hát lehet, hogy nálunk van olyan hely, ahol a pénzt kiiktatják, mert azt sokan, sokan fogdossák, mondjuk egy, egy papírt, ahol szavaznak, ennyien nem fogdosság, de ez szinte minden potenciális veszélyforrás egy ilyen eseményen. Igen, igen, és ez, a, ez sokat elmond arról is, hogy a, a járványtól való fél, vagy a fertőzéstől való félelem, illetve a demokrácia iránti elkötelezettség mérkőzésében kinyervés. Jól beszél, ezt a kettőt egybe lehet vetni? Hát kénytelen meg vagyunk, nagyon úgy néz ki. Hát igen, csak hogy ugye... Ugye ez egy, ez, ez egy, ez egy majdnem ex-lex helyzet, ahol, ahol tényleg, aki valamit megtesz, az biztos, hogy a demokrácia melletti elkötelezettségről teszt tanúbizonyságot, nem pedig egyszerűen fatalista. Ja, hát igen, ez az nagyon nehéz, ugye, egy megállapítani a személyes motivációt. Ön személyesen mennyire fél? Mennyire félti a családját, saját magát? Tehát milyen aggodalom van önben? Hát természetesen féltem a családomat. Ugye? Mindenki. Tehát ez igen, a fértem, Féltem a családomat. Aggodalom, hát nézze, ha hitelt adunk a német prognózisoknak, már pedig. Egy az borzasztó hangzik. Igen. Akkor én arra kész, nem arra készülök, hogy hogyan kerüljük el, hanem arra, hogy hogyan essünk túl rajta, úgyhogy hogy, úgy, túlesünk. Ugye az rajta. arról szól, hogy nagyon sokan hordozzák, de nem betegszenek meg tőle? Igen, és azt mondják, igen. Igen, hogy 60-70%-a népességnek el fogja kapni. Reálisan, ez alapján én reálisan azt mondom, hogy ugye én nem tudom már nagyon nehéz a rémír terjesztésnek szánikkelt és határán egyensúlyozni, de én azt mondanám, hogy én legalábbis a családomat is, és magammal is úgy vagyok, hogy nem arra készülök, hogy elkerülöm a járványt, hanem mivel az egész napomat emberek között töltöm. Ezért vélhetően. Eh, el fogunk kapni valamilyen formában, Én rendszert próbálom úgy erősíteni, ha lehet ilyet, nem tudom, mert az a nem egy tehát nem tudom, hogy meg, megpróbálom. Hogy ha Önt megelőző, Németh Sándor, a hit gyülekezet vezető beszéltem, és hát, hogy nyilvánvalóan fel kellett tenni azt a kérdést, hogy az ő véleménye szerint van-e oka annak, ami történik, és ő természetesen erre válaszolt. Én azt kérdezem Önt, hogy az, ami itt most zajlik, és öntől hasonlót nem kérdezek, Ön nem egy valási gyülekezetnek a vezető lelkésze, de ha gondolja, meghallgatom, de csak szeretném a sorrendiséget felmutatni. Tehát azt kérdezem öntől, hogy ami egyébként a vírus elterjedésével és annak a kezelésével kapcsolatos a világban, abban hány Moldova Effekt érte a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam leírás alapján? Hát, ugye ezt írták korábban is, igen, tehát ezt írták korábban is, hogy a globalizáció, a közlekedési eszközött tökéletesedése, a tömegturizmus, a, a klímaváltozás, vagy akárhogy is ízlók, ez... Jó, ez azt jelenti, hogy ön sosem néz erre az egészre úgy, mint egy filmre? Hogy ez nem az is valóság, hogy ez rá. nem valóság és felébredés ez. Tehát, hogy mennyire, mennyire háromdimenziós és mennyire tapintható valóságos ez független attól, hogy hál' Istennek is így is maradjon, a közvetlen környezetében feltelten nincs aktív ember. Én valós, abszolút valóságos. tehát nem, nem, nem, nem, nem úgy gondolom, mint ami, ha, ha filmre arra gondol, hogy nézőként úgy gondolom, hogy engem nem éri. Nem csak az, hanem mindaz, ami történik, azt nem úgy veszi komolyan, mint az a valós életét érinteni de én úgy veszem komolyan. Ez abszolút érintő, lehet, hogy hordozó vagyok. E tekintetben foglalkoztatja-e az, hogy ennek a kezelése hogyan történik, és akkor most a legkülönböző fejezeteket nyithatjuk, előbb maradjunk távol, nézzük az uniót, tavaly is, ó, tavaly, a múlt héten is elvelkeztünk. kezdtünk. Ugye itt van például, ugye a újhelyi Istvánnal arról beszélgettem, és hát ez maga az agyrém, hogy ugye a repülőgépeknek vagy a társaságoknak van egy résideje, amit ki kell használniuk, ez egy ilyen bonyolult dolog, hogy a repülőterek használata hogyan történjen, és most, amikor hihetetlen számban mondják le az utazásokat, és alig kihasznált, valószínűleg töküres repülőgépek nincsenek, de alig kihasznált repülőgépek vannak, ezeknek épp úgy van egy szabályozott fel- és leszállási, de a rendjük annak érdekében, mert ez például az Unió még nem változtatta meg, és erről a CNN-en is láttam egy hosszú összeállítást, hogy ez milyen mérhetetlen pazarlás. Innentől kezdve bármeddig ajánlom azt, hogy kommentálja azt, amit tapasztalt, és amit tetszett önnek, nem tetszett, hogy azt mondta, hogy jé, se gondoltam volna, hogy ilyen állat van. Azért vagyunk egy kicsit igazságtalanok magunkkal szemben egyébként, mert a hétköznapi életben rengeteg olyan dolgot csinálunk, ami válsághelyzetben teljesen eszementnek tűnik. Abszolút, ebben teljesen igazol. És egy kicsit méltányosabbak lehetnénk, a, mert ilyenkor pánikban vagyunk, és a legszívesebben most azt szeretnénk, hogyha lenne egy olyan kényelmes, egyébként a, a nekünk jól álló szkafander, amiben sétálhattánk és semmilyen kapcsolatban. De ez nem feltétlenül van, így létezik az is, hogy felteszünk most olyan kérdést, amit egyébként korábban nem tettünk fel, mert azt gondoltuk, hogy ez a mechanizmus Én. úgy van jól, ahogy. Igen, igen, igen. A válságoknak ezért van nagyon fontos szerep, a, a, a, akár a politikai rendszerek tökéletesítésében is. Én nem tudtam erről egyébként, hogy repülőgépek azért időről időre üresen repülnek, hogy, hogy égessék a kerozint, ugye? Ha nem, az... nem arról vasz, hogy égessék a kerozin, hanem hogy egy olyan menetrendet kell betartaniuk, amely menetrendek ebben a formában sem értem. De ez, szerintem az emberi élet irracionális, miközben a heroikus kísérleteket teszünk a racionalizálására, de valójában mi magunk is irracionális lények vagyunk, ebből a dologan minden, amit teremtünk, az pusztulásra ítéltetett, és irracionális. De egy a vudi elem? Nem, nem. De ez olyan apokaliptikus vízió akar lenni, én ezzel kiválóan tudok együtt élni. És nem is ez a de hasonlót még állít. sosem mondott. De, de, de, de, de, de itt a rádió ebben a műsorban nem, de hát baráti körben. Hát én értem, de Egy még nem tartozom a baráti köréhez, abban a pillanatban visszajelzem, hogy tényleg vannak ilyen mondatok. értem. értem. De én szoktam, tehát én valóban úgy gondolom, hogy túlzott túl elvárásaink vannak az élettel kapcsolatban. Nem fogjuk tudni sohasem teljesen racionálisan megszervezni. Valószínűleg ez a szerencse egyébként, mert ez teszi élhetővé az életet. De ilyenkor ugye egy-egy részletére világítunk rá az emberi gyarlóságnak, vagy fogyatékosságnak, jelen esetben a menetrendi részletére, ami a, a, egyébként éveken keresztül senkit nem zavart, vagy mindenki együtt tud össze élni. De hát ez, ebből a szempontból jó, a. Tehát én javítatlan optimistaként, Ugye ilyet viszont már mondtam, hogy szerintem a politikai válságok is kifejezetten hasznára válnak a demokrácia. A demokrácia egy tanulékony együttélési forma, vagy politikai rendszer. És ami más rendszereket romba dönt, az a demokráciát újabb és újabb tanulásra kényszeríti. Például szerintem ennek a járványnak is, és megint csak nem a, a tragikumát akarom ezzel csökkenteni, de ennek a járványnak is rengeteg pozitív hozadéka lesz. Szerintem akár az európai politikában is, de az egyes országok belpolitikájában is. Tehát ön olyan... egyébként miközben ezeket a mondatokat mondja, magában óvatosan vagy nem óvatosan kalkulál ennek a hosszúságával és a kiterjedtségével, hiszen azért azon nagyon sok minden fog múlni. Ö, óvatosan kalkulálok. Hát nekem van egy kalkuláció, ami teljesen alaptalan. Tehát mind, azt hiszem a kalkulációk jelentős része nagyjából alaptalan, hozzávetőlegesen. Én abban bízom, hogy ez valahogyan a mondjuk olyan június végéig De erre van magyarázatok? Miért hát szeretem, hogy teljesen alaptalan. Hát nagyjából az, hogy Kínában Kínában ugye mennyi volt, ilyen négy hónapos volt a járvány intenzív része és expanzív része. Tehát én, hogyha ez itt nálunk most indult, akkor én abban bízom, hogy ez júliusra talán. talán e -hát. Semmilyen ingombányos területre nem viszem, különös tekintetel arra, hogy ebben megegyeztünk. Én kérdeztem a népet, és hát nyilvánvaló, hogy bármilyen szavazás semmilyen vonatkozásban nem reprezentatív, de azt kérdeztem, ugye nekem kutyakötelességem ezt az egész folyamatot figyelni, én nem állítom, hogy minden pillanatát követem, mert hát ez lehetetlen, de igyekszem a fő momentumokkal személyesen találkozni, sajtótájkoztatókkal, leíratokkal, miközben orvos nem leszek, és kormánytisztviselő sem. És azt kérdeztem az emberektől, hogy ők mennyire bíznak meg az állam gondosságában. Így szólt a kérdés, és 3,7 átlag jött ki, és annak a magyarázat, amely mindenki fűzhetett egy mondatot hozzá, és ez természetesen nem lehetett összefüggésben a pártpolitikával, ebben alapvetően az szerepelt, hogy ez a 3,7 Nyilvánvaló annak függvényében, hogy kivitt mondat, ez azzal van összefüggésben, ahogy egyébként szerintük, már mint ezen emberek telefonjai alapján, az állam, a mostani állam, hogy a korábbi azt nem tudom, ez a mostanira vonatkozott nem tűrődött eléggé az egészségügyjel. Igen, szerintem nem akarom sérteni a hallgatókat, de elkerülhetetem, hogy meg fogom sérteni őket. Nem a, nem, ez nem ez a helyzet. A, a magyar ember általában nem bízik az államban, Történelmi tapasztalataiból adódóan, és ehhez időről időre hozzáránt valamilyen aktuál politikai indokolást. Tehát én arra gondolok, hogyha egyébként a, a magyar kormány mostani és az előző magyar kormány, az elmúlt 30 évben rengeteget áldoztak volna az egészségügyre, a magyar ember most is azt gondolná, hogy nem foglalkozott eléggé az egészségügyel. Azért egészetesen azért, mert az állammal kapcsolatos alapbeállítódásunk nemzedékek óta, történelmi koronként jól vagy kevésbé jól megalapozottan, arra tanították a, a mai és az után következő nemzedéket is, hogy az államban nem lehet megbízni, minden, amit az állam csinál, az rosszabb, mintha ezt a magán csinál rá. Arról fogja e írni könyvet, vagy el tudja mondani, hogy ennek alapvetően mi az oka, és hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Ö, hogy hogyan lehetne megváltoztatni? Az, az nekem egy kicsit társadalom lenne. Biztos meg lehet változtatni, szerintem nem egy nemzedéken belül. Elnézést, kérnék szépen egy ellenpróbát. Melyik ország az, ahol alapvetően bíznak az állam Svédország. Finnország. De ez összefügg az általános társadalmi bizalmi indexel. Az ember Én az ezt az európai Az európai országok társadalmi indexeit, akkor azt láthatjuk, hogy északról délre lejt. Azaz minél délebbre megyünk, annál kisebben az állama vetett Mekkora a felelőssége egy-egy kormányzatnak a tekintetben, hogy mennyit tud ezen változtatni? És én azt mondom önnek, devel gondolom, hogy nem fog úgy dologságok mondani, hogyha a 3,7-ről 4-re növeli, az nem sok, de az is egy teljesítmény. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez szerintem lehet? ilyen lehet. Azt nem tudom elképzelni, ez 10-es skála egyébként? Igen, nem tudom. igen, 10 azt nem tudom elképzelni, hogy egy kormány 3,7-ről 80 növelhetne. De azt el tudnám képzelni, hogy egy, egy kormány 3,7-ről 4-re növelhetné, vagy 3,7-ről 3,5-re csökkentené, mondjuk. De önnek ez, etekint... valami, ezért ez, nem, ez nem kevés, szerintem. Van-e hát e tekintetben van valami elképzelése, mint valami szakácskönyv? Ez így van, hogy ez Szerintem vannak elemek, amiket meg lehet próbálni, de, de ez ez nem csak tudat, biztos tudatos lépések is és nem vagyok benne biztos, hogy a széleskörű társadalmi konzultáció, amit időként hol egyik, hol másik oldal ránt elő az ebből a szempontból sokat, sokat segítene De van a... ugye egyetértünk, hogy a dána jó és a miénk a rossz a éppen milyen kormányban? Más elvárások is vannak, Ezt, talán már meséltem de ha nem, meg lehet... Figyelj, ismétlés a tudás anyja így van. ez a Vestager, ugye a Dán, most is a Dán biztos, most már ő a, az Európai Bizottság egyik e, alelnöke, és ügyvezető alelnöke, és az előző ciklusban mellettem őt nagyon jóban voltunk, és egyszer kijött egy olyan mutató, ami a Boldogság Index, ami azt mutatta, hogy Dánia a legboldogabb ország Európában. És beszélgettünk, és mondtam neki, hogy engem nagyon érdekes mondja már meg, hogy mit csinálnak a Dánok, hogy, hogy ők a legboldogabbak, és mit csinálnak a magyarok, mert a magyarok az egyik legboldogtalanabb ország, tehát ő szerintem mi az, amit a magyarok rosszul csinálnak, hogy a legboldogtalanabbak. És azt mondja, hogy azt nem tudja, hogy magyarok csinálnak rosszul. De azt tudja, hogy a dánok nem különösebben csinálnak semmit sem jól, csak nem várnak el túl sokat az élettől. Tehát ők úgy gondolják, hogy, hogy, amit, amit, az életben, hogy mondjam, amit az életben el akarnak érni, azt maguknak kell megteremteni, és ehhez maximum támogatást kaphatnak, de semmiképpen sem szolgáltatást az államtól, hanem maguknak kell kialakítani az élet, a kellemes életkörülményeit. És, és azt mondta, hogy egyébként a Dánok, ő fogalmazott így, hogy egy alapvetően paraszti társadalom, amely az idők folyamán vált gazdaggá, különösen a 20. század, önképpen a második felére vált, igazából jóléti szempontból is gazdaggá, és ebből adódóan nagyon kevés elvárásukon a boldog élet, Kapcsolatban. Jó, de ezt most a praktikus, vagy a praxis oldaláról nézve azt kérdezem öntől, Navracs Tibortól, hogy amíg ennek a társadalom lélektanát tökéletesen értem, vagy legalábbis azt hiszem, hogy valamilyen módon fogom, függetlenül attól, hogy levizsgázni nem tudnék belőle, az, hogy ez a praxisban, a gyakorlatban hogyan működik, az, hogyha az emberek bajban vannak, vagy bajban érzik magukat, akkor mennyire bíznak meg abban, aki ezen segíteni van vagy változtatni tud eh ez, ami most a hétköznapokat áthatja. E tekintetben e, ön mit tapasztal? Mert ugye az alapján, amit ön mond, és ez engem egyfajtában foglalkoztat, csak nagyon kevés az idő, és nem tudom a hallgatói mellé tárni, valójában egyfajtában, mint a babot lehetne válogatni, hogy bizonyos babszemekkel egyáltalán nem számol az ember, mert azok nem fontosak. Tehát itt most annyi elem van, hogy először is az ember óhatatlanul azt néz, hogy ezek közül melyek azok, amivel törődni kell, és amivel törődni kell, hogy azzal hogyan kell törődni, ezt ön hogyan látja? Szerintem van a magyar társadalomnak egy, egy óriási előnye, és ez még mindig megvan. Annak ellenére nagyon sokat zilálódott az elmúlt 50 évben a magyar társadalom szövete. Ez a család és a baráti közösségek nálunk erősebbek, vagy, vagy a baráti közösségek, a családok pedig erősebbek. Oké, okay, de egy, egy járvány esetében igen. ezek lehetnek szigetek? Igen. Szemben igen. a kórházzal, vagy a kórház mellett? Hú. Ebben azt mondom egy ilyen súlyú járvány esetén a kórház mellett. A Jól beszél? tényleg én beszéltem reggel egy hölgyel, aki azt mondta, hogy ő végül is megbeszélte az iskolával, de függetle attól, hogy a kormány hogyan döntött, ő kikérte a gyerekeit mind a kettőt, megbeszélte vele, de azt mondta, hogy ha az iskola nem ment volna bele, akkor is ezt tette volna. Ő is otthon marad, mert ő úgy így érzi magát biztonságban. És természetesen én tökéletesen tudom, hogy nekem mi a kötelezettségem, semmilyen felhívás nem volt, de miután ilyen hangok vannak, és én nem a pedagógusok, demokratikus szakszervezetével, vagy más szakszervezettel akarok beszélni, hanem egy édesanyával, akinek van egy négy és egy tizennégy éves gyereke, meghallgattam, és természetesen ez nem uh, jellemző, és nem ez az átlag, de nagyon kíváncsi voltam az ő motivációjára. Miközben a kérdés így hangzott a Facebookon, valaki megkérdezte a barátaitól, Sziget, ahogy ön fogalmazott, hogy ők mit tesznek, és erre különböző válaszok érkeztek, amelyek alapvetően ebben a körben arról szóltak, hogy lehetőség szerint kiszedik a gyereket, hogy ez a bizalmatlansággal volt-e összefüggésben, vagy otthon vannak jó helyen, ezzel, ebben változtak a megjegyzések, de ők így döntöttek. Igen, ugye a probléma ott van, hogyha ez tömegessé válik, mert, mert ha a szülők dolgoznak, a gyerekek otthon vannak, és a gyerekek azok, akik kevésbé betegednek meg, viszont kiváló vírus hordozók, és a nagy nagyszülők maradnak velük otthon, akik viszont veszélyeztetett korcsoportba Akkor éppenséggel az ellenkező hatást lehet elérni. Nagyon nehéz egy politikai döntést meghozni, nem csak ilyen helyzetben, általában, mert ugye soha nincs olyan, hogy, hogy az egyik oldalon csak a jó megoldás van, a másik oldalon pedig csak a rossz. Amikor döntést az ember, akkor mindig vala, vala, valamilyen jó és rossz, valamilyen arányú kombinációját kell. Én ezt a kormánynak a döntését. Tehát azt mondja, hogy a, az iskolában a gyerekek, aki hangsúlyozom, a mai statisztikai adatok alapján nem nagyon betegszenek meg, Viszont hordozzák a vírust. Az iskolában legalább felügyelet alatt vannak, nem otthon vannak, ahol meg kellene oldani a felügyeletüket, és ahol elkerülhetetlenül olyan felnőttek vigyázzának rájuk, akik viszont kisebb-nagyobb mértékben, de sokkal inkább a, a tragikus fejleményeinek is a, a járványnak, a felbetegségnek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, én, szerintem napestig folytathatnánk, de itt most álljunk meg, és a jövő héten folytatjuk. Mára mennyiben egészségünk feltővé teszi. Igen. Hát, ha otthon van karanténban, attól még beszélni tud, telefonon Jó, nem terjed. Én a beszélgető partnereimnek, meg az összes hozzátartozónak megmondtam, hogy én halhatok meg hamarabb. A legkülönböző orvosomnak legyen az a fogászom, vagy a belgyógyászom közöltem, hogy én már újakra nem akarok szertenni, tenni, úgyhogy ők meghalhatnak. egyszer, de azzal feltétlenül várják be az én halálomat, ennyire hadd legyek önző. Én ezt az életet relatíve már egészen jól kiépítettem a tekintetben, hogy mikor kihez fordulok, ne rúgják ezt föl, és ebbe a körbe önt is besorolom. Jó, jó, nagyosz, ez tisztelő, köszönöm tisztelő de mi a francia nyavajok kóraságot csinálnék fél nyolc és pinteken tehát ne hozza engem kínos helyzetbe Értem. viszont hallásra önnek is viszont hallásra önök Navracsics Tibort hallották kicsöng jó reggelt lehet önök horvát csabát hallják Zugló itt a Fővárosi Közgyűlés tagját, termékmegérintést hallanak. Ehm, azt kérdezem tőled, hogy egy meglehetősen dörgedelmes elnézést, hogyha így fogalmazok, talán öt pontot tettél közzé, ehm, igen, öt pontot, ehm, Egyrészt végig mennék rajta, másrészt megkérdezném tőled, hogy ennek mi volt az oka. Hiteles intézkedéseket, tájékoztatást és átláthatóságot várunk a kormánytól, ez egy tegnap közzétek. Szöveg Horváth csavától. csavától Felszólítom a kormányt, hogy a koronavírus helyzet kapcsán a következő 5 öt pontban haladéktól tegye meg a szükséges intézkedéseket először is. Legyen teljes transzparencia, tudnunk kell mikor, hol, kik által születnek a döntések. Ez az alapvető feltétel a közbizalom megteremtésének. Figyelek, mit hiányoz? Ennek a mindegyiknek a hiányát? Mindennek a hiányát. Ha valaki úgy érzi, hogy mindent tud a kormány intézkedéseiről, akkor attól nyilván elnézést kérek. De ha úgy érzi, hogy például a Toldi gimnáziumnak a diákjai, akik azt a tájékoztatást kapják, miután egy osztálytársukat koronavírusos édesanyja miatt kivonják az iskola légköréből, hogy Az osztálytársaknak, illetve az iskolának nem biztosítják a szűréseket, akkor ezekben is érdekelne, hogy kik hol és hogyan döntenek arról, hogy mondjuk a közvetlenül érintkezett és érintett iskola és osztály tanulói és tanárai nem részesülhetnek legalább a megnyugtatásunkról Teljesen a igazad van, de hogy válaszoljak a erre valamit, és nem kötekvés lesz, függetlenül minden tagadásban van állítás. Tegnap róna egón vendége volt Karácsony Gergely főpolgármester és abban a beszélgetésben, hogy pont ez az iskola vagy egy másik iskola szerepelt, ahol az egész osztályt hazaküldték, és anélkül hogy megnevezték volna ezt az osztályt, Runai Egon rákérdezett, talán az a treforttal volt kapcsolatos, és arról volt szó, hogy ők utána érdeklődtek, de ezek a hírek ott nem voltak hitelt érdemlőek. Majd megkérdezte jóval később karácsony Gergelytől, hogy ő egyébként mit tud arról, hogy Budapestet lezárják, mert hogy erről is lehet hallani, de szintén szóbeszéd, amire Karácsony Gergely nem zárta ki a lehetőségét, de kérdésre elmondta, hogy erről ő egyáltalán nem tud. Én azt gondolom, hogy a hallgatók milyen hülyeséget beszélnek, az egy szint. Hogy én milyen hülyeséget beszélek, az egy másik szint, Runa Egon, tehát nem említettem, hogy a politikusok milyen hülyeségeket vagy nem hülyeségeket beszélnek, az a harmadik szint. A kérdés az, ugye, hogy ez BBC etikai kódex vagy más, hogy kizárólag olyan információt jeleníts meg, amit egyébként két, egy Egymástól független hiteles forrásból megerősítettek, ez ma szinte a teljes magyar tájékoztatásból hiányzik, így aztán mondák, regék és igazságok szállnak egymással szemben és egymás mellett, teljes kiszámíthatatlansággal, ezt te is tapasztalod, az, hogy ezekről mind meggyőződhessél, -e, ez szinte lehetetlen. Mi alapján döntöd el, hogy mit hiszel el, és mit nem? De mondd azt, hogy nem érted a kérdést, mert akkor még egyszer nem ismétlem meg, és akkor az mehetünk alapján el Az alapján dönteném el, ha például nálunk az uglói szakrendelőbe, mondjuk az ősvezértér téren bejön egy koronavírusos gyanús beteg, és lenne ott az intézménybe, lenne mondjuk koronavírus szűrésére alkalmas eszköz, amit biztosít az egészségügyi tárca. Akkor azt mondanám, hogy van lehetőségem arra, hogy meggyőződjek, hogy egy adott állítás, egy információ az helytálló vagy nem. Amíg nem biztosítja a kormány a szükséges védőeszközöket, a szükséges szűrés azokban az esetekben, ahol jogosan felmerülhet akár a vírusos fertőzöttség, addig nem vagyok hajlandó elfogadni a kormány semmilyen típusú kommunikációját. Hát hozzátéve, hogy ugye arról van szó, hogy ne is menjen be, hanem telefonon menjen be, ha pedig bemegy, van, akkor ne üljön van, le. Vannak a feltételek, hogy a, tehát elkülönítőt kialakítottunk, sok mindent kialakítottunk, de nyilván Ilyenkor a bizalom a legfontosabb, és az is a bizalom része, hogy akár az érintett, akár az érintett hozzátartozói, akár az érintettel érintkező barátok, ismerősök, azok a leghamarabb győződhessenek meg arról, hogy nem váltak fertőzötti. És ez szerintem a közbizalomnak a nagyon-nagyon fontos része. Egy nagyon érdekes beszélgetést hall folytattam Navras és Tiborral, amit nem biztos, hogy hallottál. Én korábban nem reprezentatív, megkérdeztem a hallgatókat, hogy milyen bizalommal vannak a mostani gondoskodó állammal kapcsolatban. Ban, nem volt összehasonlítás, nem kellett más kormányokkal összehasonlítani, és elsősorban az egészségügynek a kritikája okán ez valahol a 3,7 környékén volt egy tízes skálán, amire Navras és Tibor egyébek közt azt mondta, hogy hát ez nem sok, de ez többé-kevésbé összefüggésben van a magyarok bizalmi indexével szemben, a Dánokével, ahol ez magasabb, és ez egyébként más kormányok esetében sem volt sokkal magasabb. Ez a mi viszonyulásunk a mindenkori államhoz. Tesz másképp. Szerintem ez nem így van. Tehát nyilván sok témában ez lehet így, de egy vírus ügye, egy, egy világjárvány ugye, az tipikusan egy olyan dolog, ami nem pártpolitikai kérdés. Ha az emberek azt látják, érzik, hogy az adminisztráció megtesz mindent, biztosítja a szűrőprogramokat, transzparensen intézkedik, tudjuk, hogy ki, mikor, hol és milyen döntést az, és milyen okokból, ha ez megvan, akkor hidd el, hogy ez egy jóval magasabb számot tud produkálni. Ma nem érzik nagyon sok a bizonytalanság. Hát, ha kvázi te, mint, mint médiaszakember, én, mint politikus, akinek egyébként dolga van az intézkedések kapcsán, én nem tudok mindent, és nem tudok meggyőződni egy állítás irasságáról, vagy hamisságáról, vagy legalábbis nem minden esetben akkor hogyan várhatjuk el, hogy egy átlagolgár, akinek bíznia kellene az intézményrendszerbe, feltétel nélkül vakon és oda sem nézve higgyen. Mi e, a mennek a pontokban? És ezért, ezért tettem közzé ezt a bizonyos első pontot, és még négy másik. Oké, okay, rendben van, azt kérdezem tőled. Azért, hogy legyen, mert az a bizalom... Én ezt az értem, végig fog menni. Az, azt kérdezem tőled vagy? egyrésztről, hogy te ma 2020. március 13-án pénteken, ez mondjuk elég szerencsétlen, mert március 13-a péntek az ugye nem szokott jó együttállása lenni a csillagoknak, de te ma azt a problémát, amit a koronavírus jelent, hazánkra nézve azt egy tízes skálán hanyasra tennéd. Kálán, ma Azt kérdezem tőled, hogy van-e bármilyen beszámoló ügyben, az ügyben, hogy a zuglói egészségügyi intézményekben koronavírus kapcsán, vagy normális ellátás kapcsán, amit nem tudnak normálisan végezni a koronavírus miatt, történte e bármi, amit érde ami érdemleges és amiről érdemes beszámolni? Hát, Ilyen típusú gyanús esetek. Erre van egy protokoll nagyon helyesen. Ha valaki az Zuzsoki Kórházban megy, ott is van elkülönítő. Ha valaki a Hermine vagy az Őrsözértéli szakrendelemben megy, ott is van elkülönítő helység, és felkészült orvosok, ápolók várják, aki magát betegnek érzi, és ebben a betegségben érzi magát betegnek. Tehát ez megoldott. Ami nem megoldott, hogy ott helyben akár egy gyors test segítségével, ha már oda ment be, egy gyors test segítségével amíg ő ott vár egy-két órát, amíg mondjuk megérkezik a szakszerű szállító személyzet, mert azért az nem azonnal jön, az alatt adott esetben ki is derülhetne, hogy nem érintett, hanem más típusú betegsége van, tehát nem koronavírusos, hanem valamilyen más típusú ez Te rossznak jelent. látod a szisztémát, amely erre egyébként ezeket a rendelőintézeteket... Nem, az egy, egy, nem a rendelő, nem, nem, nem. nem hát ők a, rendelő, a rendelőintézetek is részei az rendszernek. Azt látom rossznak hogy a, a kormányzat nem tud biztosítani megfelelő védőfelszerelést az orvosainknak. Ezt látom. nem tudunk beszerezni maszkokat. Ezt és is a, kormányzat, a De a másik asztia. az, hogy nem lehet ilyen vizsgálatokat nem elvégezni. Tudunk, nem tudunk beszerezni készfeltöltőt, amit az iskolákba, óvodákba, vodákba, és intézményekbe felszereltettünk. Nem tudunk utántöltőt kapni, mert nincs. A kormány pedig nem tud gondoskodni arról, nem tudom milyen uh, megfontolásból, hogy ezek, ezek az eszközök rendelkezésre de a harmadik az nem az, hogy ilyen vizsgálatot ellenszen végezne a rendelőintézet. Hát, pont ezt mondtam a legelején, hogy a szűrővizsgálatnak a tesztjét biztosítania kellene azokon a pontokon, ahol a hogy... beteg beléphet. Okay. Adott esetben egy elkülönítő helység, várakozást tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy ezt kiszűrjük. Azért van sokkal magasabb esetszám szám külföldön, mert ott sokkal több szűrést végeznek. Jó, maradjuk. Ma Magyarul nem rejtőzködnek a betegek, okay. vagy a betegség nem rejtőzködik úgy, mint nálunk. Lehet, hogy a közvetlen szomszédunk is érintettet, és nem akarok ebben semmilyen hangulatot feltenni, de nem azért nem időt. tudhatjuk. Azért nem tudhatjuk, mert nem végzünk el kellő számú tesztet, ami megnyugtatna az embereket, mert ha elvégeznénk mondjuk 10-20 vagy 100 ezeret, okay, rendben van. Ez és abból kijönne egy alacsony statisztika, akkor hátra dőlhetnénk, hogy mi magyarok nem vagyunk ebben érintettek. De ezt ma nem tudhatjuk. Legyen fizetett karantén, érdekelték el te a polgárokat, hogy betartsák a szabályokat, senkit nem érhet sem jogi, sem pénzügyi hátrány miatt. Második pont. Így van, ez egy nagyon érthető dolog vannak már van elrendelt karantén ugye azoknál, a családoknál, akik e, érintett környezetből jöttek. E, ez nagyon helyes egyébként, de ez akkor várható el állampolgári szinten is, hogy betartsák ezeket a mindannyiunk számára fontos szabályokat, a karantén szabályokat, ha ennek az anyagi terhei és jogi terhei nem árulnak e, a karantén szabályokat. Péter arról beszélt városból, hogy ezt egy szociális hálózat végzi a hetedik keretben. Ez hogy működik a működik zuglóban? működik nálunk is, ez minden önkormányzatnak rendelkezésre, de nem erre gondolok. Ez egy adó, ezt, az önkormányzat ezt értem, is, tehát, hogy az út azt értem. Hogy, hogy például, hogyha el kell rendelni, és véleményem szerint majd el kellene rendelni a közintézmények, tehát óvodák, bölcsődék, iskolák bezárását, és nem azért, mert már annyi fertőzöttem, hanem azért, hogy ne legyen mert a járványnak, amikor van egy ilyen típusú dinamikája, van egy óriási felfutás, nem kellene megvárni, hogy ez a felfutás bekövetkezzen, amikor már alkalmatlan lesz az rendszer, hogy ezt érdemben és minőségben kezelje. Tehát ezért lenne célszerű, hogyha ezt az, ezt az elrendelést megtenni a kormány a mai napon, egyébként minden környező ország ezt már megtette, hasonló eset számokkal, hát Lengyelország 25 betegnél, ugye Lengyelország háromszor akkora, mint mi, lakosságszám, és közel hasonló eset számnál már megtette. Tehát minden ország ha felelősen gondolkodó vezetői vannak, és mondom, nem akarom ebben a, a pártpolitikai színezetet, inkább csak az egészség egészségügyi kormányzatnak szeretném, hogyha lehető leghatékonyabban járna el, még mégiscsak az lenne a cél, hogy ne betegedjünk meg, és e, kerüljenek elvégzésre azok a műveletek, akár karantén, akár szűrőprogramok, amelyek a megelőzés a legfontosabbak. És ha már e, karantént kell elrendelni, akkor biztosítani kell, hogy minden gyerekes családban legalább egy szülő otthon tudjon maradni, vagy távmunkában, vagy pedig e, TB finanszíról. Számokat nem szívesen mondanak az operatív törzsré és szer számokat te tudsz egy év kint hogy hány karantén van most Zuglóban vagy számokat esze szeretném mondani az sem szeretnék de nem tudok jelentkezni, mert még én tipus utáni nem kap a koordináció hiányát a fel nem folytatott a tovább, hogy saját utáni kóstatok szüleget foglalják, kormányrendeletbe hízani számos szabálytalanság, pontatlanság értelmezési probléma adódik, megérte a kormánytűz egy új helyzetbe, hogy sürgősen változtatni kell harmadik pont így van Ö, gyakorlatilag olyan szabályok jönnek ki, ahol ö, a jog felhasználónak kell értelmezni, hogy például ki mit ért százfő fő alatt. Ugye százfős rendezvényeknek az ártérben való megtartását tiltotta be a kormány. Ö, mit gondolunk a százfőről? főről? Van egy nagy létesítmény, például egy, egy nagy mozi, sok teremmel. A százfő fő a létesítmény belüli százfőre vonatkozik, mozigépészsel együtt kopon árusító fiatalokkal együtt, vagy pedig termenként kell értelmezni. Tehát ezeket a részletszabályokat, amikor kiad valaki egy kormányrendeletet, precízen kell tudni megfogalmazni, annak érdekében, hogy ebben ne legyen félreértés ez csak egy példa volt. Tehát ebben semmi rossz szándék mm. nincs. Mi például a Zuglóban elrendeltük, hogy a, a civil házat zárjon be, ugyan lehet több kisebb helységben olyan rendezvényeket tartani, nem éri ezt a főt, de azt szeretném, hogy inkább a biztonságra koncentráljuk. Negyedik pont. Ne legyen félrebeszélés és politikai kérdés a járványügyből. Az igazi visszaélés az, amikor nem az emberek biztonságérzetét, hanem a félelmeit akarják növelni. Ezért kérjük a kormány haladéktalan lépjen fel a félelme és érdekelt szervezetekkel szemben, mint a CÜFF és társai. Igen, hát akik például közzétettek olyat a saját hivatalos Facebook oldalukon, hogy, mint á, első megállapítás, hogy a, a koronavírust a migránsok hordozzák. Ez szerintem egy olyan. Hát a felsőoktatással a... kapcsolatban ugye ez Gulyás Gengé és a ma reggeli sajtó, vagy a Kosotrád is nyilatkozatában, Orbán Viktor is megemlítette. Értem, ez egy butaság, már csak abból a szempontból is, mert ha gondolunk arra, hogy a Olaszországban dolgozó magyarok hazajönnek, most akkor számunkra ők migránsok nem, nekem ők magyar állampolgárok, akik egyébként valamilyen okból külföldön dolgoznak, Ausztriában, Németországban, vagy bárhol a világban. Tehát ők nem migránsok, és ők is hazahozhatják ezt a felszerezést. Tehát ez egy világméretű járvány, és nem kellene valamilyen nemzetek ellen, vagy a külföld ellen egyfajta, egyfajta félelmet generálni, mert ez nem vezet sehova az ötödik pontot már érintettük, hiszen itt arról van szó, hogy felszólítom a kormányt, hogy haladék gondoskodjon arról, hogy az egész országban hiánycikeknek számító készfertőtlenítőket, egészségügyi maszkot és védőfelszereléseket kellő mennyiségben és minőségben is bocsásson rendelkezésre. Én azt kérdezem tőled, hogy az a szervezet, amely a fővárosban fölállt annak a tevékenységével, te milyen mértékben vagy tisztában Elsősorban azért, mert rövid együttműködésem tütőkatával a héten ott futott zátonyra, ahol közölte velem, hogy erről ő nem nyilatkozhat, és én nagyon rosszul szoktam arra reagálni, amikor valaki elhárít, vagy nem jelöl meg valakit, vagy nem kér föl valakit, aki helyette nyilatkozhat, így aztán erről semmilyen tájékoztatást nem kapott itt a nagy érdemé. A fővárosi... Jelenleg ma a fővárosnak van a legkevesebb köze sajnálatos módon az egészségügyhöz, miután államosították a kórházait. Ezzel szemben a kerületi önkormányzatoknak vannak egészségügyi intézményei, szakrendelői, háziorvosi rendelői. Tehát valamilyen szinten mi még rendelkezünk az egészségügyhöz valamilyen jogi és ellátási kötelezettséggel. A főváros nem, viszont a főváros szervezte meg azt az egészségügyi fórumot, ahol a kerületi tapasztalatokat és lehetőségeket és az intézményrendszer működését igyekszünk összehangolni. A főváros ebben segít, és mivel a kormányzattal egy magasabb szinten tud kommunikálni, ezért ebben a fajta informáciátadásban is segítséget nyújt. De azt látni kell, hogy jelen állapotban, egy járványszintű szisztémában, a kormánynál van a legtöbb eszköz, nyilván egy kerületi vagy egy fővárosi önkormányzat gyártói kapacitásokkal nem rendelkezik, mivel a fővárosnak nincs egészségügyi intézménye. Ezért szállítói szerződésekkel sem rendelkezik, és a, tűni, és a kerületi önkormányzatok sem rendelkeznek általánosan olyan szállítói kapacitásokkal, hogy mondjuk járvány idején a szükséges védőeszközökkel elláthassanak. Erre a mindenkori kormánynak van lehetősége és felhatalmazása. Neki kell a mindenkori pandémiára vagy járványra felkészülni azzal, hogy bizonyos készleteket biztosít, és hogy ezeket biztosítja, akkor ebből tudnia kell adni azoknak a társzervezeteknek, Jelenleg, jelen esetben például az önkormányzatoknak, akár az úgulói önkormányzatnak, ahol ellátási kötelezettség van, tehát ahol találkozhatnak a potenciális beteggel, oda védőfelszerelés, eszközök, készfertőtlenítőt biztosítani kellene. Mint ahogy én több mint egy hónappal ezelőtt biztosítottam az iskolákba, óvodákba, bölcsödékbe a készfertőtlenítőket, az sajnos kifogyott úgy az utántöltő, hogy nem lehet beszerezni. Ez azt gondolom, hogy a kormánynak a kompetenciája, hogy gondoskodjon arról, hogy gyártsanak. Hát ez egy magas alkohol tartalmú készfertőtlenítő. Gyártással ez előállítható még akkor is, hogyha nem az eredeti gyártónak a termékéről beszélünk. Tehát vannak dolgok, amiket csak állami szinten lehet menedzselni, és erre utal ez a bizonyos ötödik pont. Nagyon szépen köszönöm. Én most nem ke a szezont a fazondal nem keverném, tehát most egyéb dolgokról nem kérdeznélek, mert valahogy magam számára nehezen tudnám megmagyarázni. Ha te bármiről lenne olyan, amit kérdés nélkül el akarnál mondani, akkor azt meghallgatom. Ha nem, akkor elköszönök, de figyelek arra, hogyha van olyan mondandó amit mindenképpen szeretné elmondani. Megköszönöm a lehetőséget, ahogy említettem a beszélgetés elején. Ma ennél fontosabb... Így, ugyanazt gondoljuk. 10 pont volt 10. Ugyanazt gondoljuk. Nagyon szépen köszönöm a állást. Minden jó. Szia, Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét a beszélgetés termék tartalmazott. 8 óra 26 perc van Azt kérdezem önöktől, hogy bárkinek bármivel kapcsolatban van-e mondandója én állok vagy pontosan ülök rendelkezésre nagyon sok minden van a fejemben, ezeket kizárólag akkor hívom elő, hogyha önök egyébként valamiről beszélgetni akarnak. Ez az 1-2-3-4 interjú, amely másfél óra alatt készült, most elég volt ahhoz, amit én le akartam tenni az asztalra. Ha önök bármivel elő szeretnének jönni, én figyelek 061-877-0877. mi mi 877 0877 Az első ajánlat, ami a műsor tartalmát illeti, az 8 óra 40 perc, most 8 óra 28 perc van. Ha még egy potenciális hülye felhív, akkor ez 8 óra 31-re csökken. Most 8 óra 28 perc, 30 másodperc van. illetve maradjunk abban, hogyha 8 óra 31-ig nem fut egyetlen telefon sem, akkor szintén az a helyzet, hogy én a magam részéről elmondtam, illetve elmondattam mindazt, amit az elmúlt 24 órában fontosnak találtam az életről. Számtalan dolog van még, de azokat, ha nem hívják elő belülem akkor most nem csalogatom elő. Van még ma a tendőm 877 0877 először. stay 061-877-0877, akik e-maileket küldenek, azt megköszönöm, de én e-maileket nem olvasok fel. Ha valaki betelefonál, megköszönöm. Ha nem, akkor 65 másodperc múlva elköszönök. 061-877-0877 senki többet? Jöreget! jó Jöreget kívánok, Piala úr! Én Maguli vagyok, és van egy nagy problémám. Állítólag Várják a 26 körüli fokot. Hogy a Elnézést, bírót... köszönöm szépen, ez nem az a műsor. Nem várja senki a 26 körüli fokot. Mindenki várja, mert akkor kint lehet sétálni a parkban. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy lényeges, egy műsor, amely megpróbál elválasztani fontos és fontos talan dolgokat. Az elmúlt két telefon az én megítélésem szerint a tízes skálán egyesre volt fontos, az első telefonáló nem is óhajtott reakciót, a második telefonálóval e, pedig érdemben nem lett volna miről beszélgetést folytatni egy olyan témában, ami ennél nagyobb a szó átvitértelemében vett tiszteletet érdemel. Én elkezdtem csomagolni, amennyiben hívnak, rendelkezésre állok, ha nem, akkor... De még egyszer mondom, itt vagyok tartható, csak beszegessünk fontos dolgokról. Egyelőre azzal szembe kell nézniük, hogy amíg nincs tömeges telefon valamivel kapcsolatban, ami meg akar győzni engem arról, hogy amit én fontos talannak találok, az fontos, addig az a fontos, amit én fontosnak gondolok. De ha meg akarnak győzni, akkor a telefon a rendelkezésükre áll, és például az előző telefonról hosszan beszélgethetünk, hogyha most 12 telefon befut az ellenkezőjéről. Jövőnöget! Jövőnöget ami Csárami, el vagyok, yeah. <kül> és éppen még be az egyetemre, ami igazából be van zárva. Üm, és a lapomat azzal fogom tölteni, hogy online tartalmakat gyártok, nagyjából hétvégéig, hogy a jövő hétre egyáltalán ez a távoktatás, amit ugye belengedtek, ez így megvalósuljon. Azt szerintem nagyon kevés hallgató tudja, hogy az egyetemek nem tudnak átállni támogtatásra egy nap alatt, akik sosem csináltak ilyet. Úgyhogy ez olyan mértni kiterhet rú mindenkire, amit most így nehéz elmesélni. Izgalmas vagy izgalmatlan? Nem nem, nem, egyáltalán nem izgalmas. Tehát nem, nem azt látja az ember, hogy hú, de jó, hogy most egy ilyen, ilyen dolgot fog csinálni, hanem az, hogy tulajdonképpen otthon is lehetnék, mert hogy Óra nincsen, a munkáltató lehetővé teszi, hogy otthon maradjon az ember, csökkent a kockázatot. de mégis gyakorlatilag bent kell legyek, mert bizonyos dolgokat csak ott szólok megcsinálni, egy gyakorlatot felvenni mondjuk. Jó, de mi, az miért nem izgalmas, hogy amit egyébként személyesen adtál volna elő, az hogyan lehet táv, távogtatásilag átadni? Én nem állhatom a kihívás szót, abban hogyha nincs ott a szakmai kihívás? Annyiban valahogy, hogy fogom tudni megoldani, és én már két napja ezen gondolkozok, hogy hamarabb találtam programot, amivel fel tudom venni, mint hogy az egyetem hivatalos ajánlást uh, küldött volna nekem, meg hogy melyiket kicsinálja meg, uh, hogy tudjuk bemutatni azt, amit élőben hallgatóknak kezébe tudok adni, de ezt most valami videóformátumban kell, ez a része szakmailag kihívás, de, de olyan mennyiségű dolgot kell nagyon-nagyon rövid alatt megcsinálni, ami egy kicsit is. Nagyon szépen köszönöm. Még 182 másodperc, a telefonálnak, akkor több. 8 óra 35 perc van. Ma a 2020 március 13-a van, és péntek. Borult ég. 061 0877 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha ez nem az utolsó volt, akkor hétfőn találkozunk. Ha kísérleti műsorra akartak szerv hát akkor azt hallottak. 175 rosszul mondtam 115 Megértem, hogy a hülyéket elriasztom, de hogy a többieknek nincs mondandójuk, ezt tudomású veszem. Sajnálom lesz mivel foglalkoznom otthon. Szándékosan nem kezdek bele semmilyen témába, önökre bíztam volna ezt. Harminc 2, Egg. Görö pont 8 óra 38 valókor amit de még nem sikerült. Sikerült. Spirit Budapesten a 87. forduló. When I think about where I would have been without you. I'm so glad it's a place I never have to be. Even if I, tried, I count the ways, not enough for, words for me to ever say just how good I could you out to me. Mi van maga késő ébredő? Azt kérdezte, hogy mi van maga késő ébredő? Én öreg vagyok, az iskolavezárásokkal kapcsolatban. Volt a héten, keddi napon Németországban is sajtótájékoztató a Merkel és a Jens Spánia tartotta. Itt a Jens Spánia nagyon világosan ez ügyben fogad. ez nem egy egyértelmű kérdés. Ő is elmondta, hogy kódpontok esetében szükséges és kívánatos az iskoláknak a bezárása, egyébként pedig valószínűleg többet átnézt használ. van a YouTube-on is, az, az 50. perccel van ez az okfertése János Pálinak. Ezt ajánlom figyelmébe a, a horvát Csabának, meg akár a pedagógus szakszervezetnek is. Ez szerintem egy végtelenül szakmai kérdés, amivel nem szabadna így így, így, így így, belebeszélni, laikusként. Mind a két oldalt megértem, ön egy kicsit közelebb áll hozzám. Köszönöm, hogy hívott. Kérem. Jó reggelt. Jó reggelt, kémre Az egyik uh, riportban itt szó volt erről a mozis témáról, illetve a százfő alatti rendezvényekről. Hát csak nagyon érintőlegesen. De hogy én től, ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy, hogy mondjuk egy mozi előadást akkor sem... Kéne hogyha csak 90 embert engednek. De. Figyeljen, az, ahogy ezek a multiplexek erre reagáltak. Én tegnap ugye végignéztem az Operatív Törzsnek a sajtótájékoztatóját, és meghallgattam Müller Ceciliát. Minden tiszteletem a tiszti főorvosnak, ahogy visszafogottan, de az igazságának a teljes tudatában mondta, az abszolút felelőtlenség adott esetben 99 embert egymás mellé leültetni, mondván, hogy azt aztán már senki nem ellenőrzi, és Karácsony Gergelynek az a döntése, hogy egysége bezáratta a könyvtártól kezdve a mozikon, a színházakon keresztül mindent, az így van rendjén. Én azt gondolom, fogalmam nincs, hogy ilyenkor a kormányzat gondolkodik azon, hogy ezt a jogi kiskaput be akarja zárni, de az a néhány forint, ami így befut ezekhez a cégekhez, ezáltal ezt kockáztatni, bizisten, ha rajtam múlna, akkor bolykottot hirdetnék ezen cégek ellen, csak kicsi a valószínűleg színisége, hogy ez hatásos lenne, az emberek szeretnek moziba menni. Teljes mértékben igazából egy tízes kállán tízesre. Akkor ebben egyetértünk értünk. Köszönöm szépen! Viszont